Jag är eh, Har ni en Hembygdsgilden och vi ska alla här välkomna att få höra ett, vad jag utgår från är ett mycket intressant föredrag och det är alltså Krista Vigren <coughs> som har varit med eh, om både det ena och det andra eh, speciellt eh, antar jag efter världskrigarna, han har varit ute i världen, han har varit han har varit med på Sypen, det var i Afrika också. Det har förekommit. Det förekom också, ja. Han har alltså en ganska brett, en bred kunskap om det här militära. Och ja, jag hoppas vi ska få en trevlig kväll här, med fast det är krig. Det handlar om. Ja, välkommen, Christer. Tack för det. Då är det frågan om det är någon som har en sån här hörselsling och vill höra den vägen vad jag säger. Eller räcker det med den tomläge jag har nu? Ja. Då vill du ha då ska vi lägga en så här? är det Då är det ska Jaha. Ja, det är Wiggren som framgår här heter jag och då har ni en del av mina bravader här men den mest omfattande verksamheten har ju medverkat givetvis i Havne kommun skolor Olle Flodby ansåg att det var en plats som jag skulle vara på. Jag var på väg till Namibia för en omröstning som skulle ske där som monitor skulle jag vara och våra utrustningar såldes i höjd med vibranter, bilar och radioapparater och så. sådant. Ungefär tidbåtar i Sydafrika som nej. Vad gör jag då? Jag behövde ju lite jobb. Då ringde jag Torkel på Brandbergsskolan och sa att han hade trygat hos oss på Bergar, jag var för, eh, lärare på Marinens kompani och officerskola och vad som hände var ju att han anställde mig på telefon. Eh, och jag blev kvar där ett tag tills Egypten plockade med utom havet. Eh, jag bor i Västerhalninge och har bott här sedan 82 och eh, då är det frågan vad man ska ta upp i en sån här kväll med denna rubrik. Inom parentes och bilden där nere är ifrån Chris det är Jag har ansvarar för säkerheten över Ålandshaven, över 20 år. Ur vitt sjömans bakgrund, det är det Åländska räddningsskeppet, paff som jag står på Analysen av uppgiften, det vill säga krigens spår, gav i handen att det är pluraliskt, det är flera krig Och inte bara som man kan förvänta sig eftersom det var hundra år första världskriget startade Det har jag tagit till Hur kan man lägga upp en sån här föredrag? Ja då kan man nu gör jag som Peter Englund Stridens skönhet och sorg rekommenderas eh, Åtskilliga kapitel om ännu fler personer och deras upplevelser från närmast vid Trump Han har uppdaterat den här boken just i, till det här året eh, Det är en bra metod Men han har då valt första världskriget och erfarenheterna över de olika fronterna. Jag har istället gjort en kronologisk indelning med små situationer ifrån diverse krig och Peter Engels metod, Loderätt. Jag har också som grund tagit med personliga kontakter, personliga perspektiv på inträffade händelser och eh, det gör att man får kanske en, en tydligare bild för hur det kan vara när det händer saker och ting eh, Vår eminente ordförande här också krävde med kraft att det skulle vara vissa lokala anknytningar till, i framställningen och det har jag också eh, medfarrit eh, Det är då att skapa en bild Kedja och för att eh, kasta ut frågan om reflektioner i krigets vård. att följer? Det kan ni fundera på under resans gång. Då kan jag kommentera då kanske det. Eh, det är reflektioner må hända som ni presenterar med en liten avslutning. Då, det jag börjar med då är Vinkongressen som är givetvis en viktig faktor för hur första världskriget uppstod. Jag kommer till och med på 18007. Sen första andra världskriget givetvis och sen Mellanöstern. Det är mycket aktuellt nu, inte minst när IS visar svart plagga på allt fler platser. Där har man alltid krigat i princip. Jag kommer beröra lite grann. En del av resan. Det lokala det har jag för mig att ordförande här tog upp i ett annat sammanhang tidigare, det vill säga 41 års olycka om man ska kalla det olycka, incident. 43, en kollision som bara stor betydelse på myrsingen 44. Då hade vi ett antal dyktningar Och eh, 82 Så var vi mitt urbåta Då ville vi gå där Här eh, Är någon som vill komma med Säg till eh, Vinkongressen Möter ni först, Möter ni han ju en man som ville behålla den gamla situationen i Europa. Alltså, eh, Kanske skulle överleva eh, i ograverad form, och eh, så blev det också. Men vi såg ju i faset här hur det var misslyckat. Revolutionerna 1830, 48, 70, etc. I, i stor utsträckning var ju en konstruktion som byggde på de revolutionära idéerna i Paris eh, några år tidigare. Eh, här finns det lite kurioser. Dynaploden som Riga ligger på eh, där på den flotte satt Napoleon och Alexander den andra en gång och eh, spelade schack om hur Europa skulle se ut. Där gjordes det upp att eh, Ryssland skulle överta den svenska östra rikshalva till den och istället få den här eh, Norge som också hela tiden så små. Vinkongressens karta den i stort bestod nästan hela eh, århundradet ut som också kallat Fredens århundrade då jämför sig med alla krig som var tidigare, 1600-1700-talet Ett eh, enande dock, det var ju många inbördeskrig i de här eh, tillställningarna. man kan ju titta på Amerika Det var en halv miljon som stöpade där i inbördeskriget fler på Nordstadssidan än på sydstatssidan men det blev ju ett enat USA till slut. Vi har Italien med alla de eh, vedermöder som, eh, som olika parterna ägnar sig åt där nere, fortfarande Tyskland var med Tull Unionen 1832 och sen fram till kejsardömmet 1870 imperialismen känneteckte också hela 1800-talet här de här faktorerna de har ju påverkat uppkomsten till första världskriget eh, Solen gick aldrig ner i det engelska imperiet eller det brittiska imperiet ska vi säga. Det hörs på att bli lite mindre för några veckor sedan eh, Om man så säger Det här Var ju då en katttävling, Tyskland ombåts eh, diplomatin Ju fler spårstenar på slagskeppen ju, ju större var man i betraktarnas ögon, det vill säga i främst de afrikanska länderna. Industrialiseringen gjorde också att man fick bättre vapen och har järnarna. Eh, Bakladdade kanoner, eh, du hade räffnade vapen, eh, till och med till handvapen hittade man eh, spektakulära kulor som i räfflorna var mycket precisa redan på 1850-talet eh, Det här gjorde ju då att det fanns en stor potential att eh, kriga över stora ytor eh, med folk där, till exempel Tyskar och engelsmän eh, Tåg gjorde då givetvis den tyska eh, strategin möjlig att räkta trupper öst väst och eh, ångbåtar Engelsmännen var de första som tog och kokade vatten med olja istället för kol Det innebar att man då kunde ha mindre utrymmen ombord på de stora skeppen eh, för oljan hade högre eh, kan vi säga? Okej, okay. 1800-talet byggde upp en situation och eh, då hände det så då att eh, i augusti 14 Nu ska se om jag hittar det knapp här Där är det lyset Det här rummet heter för ligger på Estmiska kusten och eh, den har ja, ungefär två mil den vägen och en mil så eh, och här bodde en befolkning sen riktiga troligtvis från Sjöland, sista eh, Ja, misstankarna arkeologerna påstår en 18 i augusti 14 landade här nere på Oppholmen en bort från närliggande staden Hapsa och eh, också, nu var det lite fel här, ja, där jag ska trycka på rätt knappt eh, och då var budet att de knäktar som fanns i ryska armén på ön skulle mobilisera eh, Min farfar som bodde i Hosby här var byhjälste, han fick ta hästen och rida för vi upp till Hullo och eh, där gällde det då att klämta i kyrklockan och på morgonen stod talet knäktar nere på eh, den här bryggan för att avhämtas av posthans och transporteras hit eh, En av dem har träffat eh, Han blev av med benet klart Snickare var han Han tog sig tillbaks eh, hamnade ute på rö här Pickner heter han, heter han. Eh, men han tog långa väg, hela Trans-Syberiska järnvägen, över Stilla Havet, ett år i USA, över Atlanten och hem. med hem han. Jag vet inte om någon annan kom hem. Han. han hade en, i det här hörnet, så fick man skåp. Så började med första världskriget där. Det här. Ja, även här använde man kyrklockarna för att annonsera kriget igår. Eh, här slipade officerarna sina sablar De vad för krig de skulle möta. Eh, jag har en sån sam, jag vet att den är över 100 år då, eftersom den är slipad. Ja. Här är en mycket schematisk karta utav eh, hur det såg ut i felvara. Här ser ni det enade Tyskland med Oskröjsen. Eh, ryska riket, inklusive vårt påskade del. Därför att den drivande generallägnanten i ryska armén, Mannerhöj, hade sitt eh, rebell. Polen. Eh, Österrike Ungern var stort och eh, givetvis innehöll alla möjliga nationaliteter De tyckte olika i många fall Men alla var väl ensam att man skulle gå söderut eh, och man gjorde vissa omflyttningar av folk Ottomanska riket hade blivit ganska lite. Eh, 732 gick de över här det Lavberg i Frankrike och Borens sista fluk 1492 Då drog de ut Men på den här sidan stod de utanför vin 1683 så de var långkomna Islis har inte kommit förut så långt det. Men åtta så kan det bli lite problem Efter 18, ja, 1830 blev ju Breklandfritt Rumänien och Bulgarien som små embryon blev det klara 1878 i Vinkområdet. Då kom också Albanien. Det här var ju stökigt. Det blev lite krigiskt. 12-13. var ju en företjäning inför serberna på första världskriget. Så såg det ut. Och då tänkte jag gå till Mellanöstern. Vi känner till eh, problemen problemen, och problemen. Jag bedömer att det är ett problem idag att eh, regeringen har talat om att de ska erkänna den palestinska staten Och så var det eh, Den fanns ju inte förrän eh, 1947-1948 1947 så var eh, detta ett beslut att den skulle Det palestinska mandatet skulle ju delas där i Två delar Det blev det ju också, fast kanske inte riktigt som FN beslutet De övriga Det är ju resultatet av första världskriget Vinnarmakterna tog Förs Libanon, Syrien blev franska mandat under NF Jordanien Palestina Under grifterna, äh, liksom Irak som dock efter det här, där tog amerikanerna över det vill säga ekonomi Det här äh, resulterar ju då i ytterligare några krig i 1956 när äh, Nasser skulle nationalisera Suezkanalen det var ju inte så bra tyckte egentligen Vi fransmän Iseeverna hängde på det lilla kriget det blev stopp efter de två mäkterna, alltså Amerika och Röstna, att det inte är dags att fortsätta. 1967 då. Då tog israelerna det eh, egyptiska, tyska försvaret, eller krigsmäkten, med stormning och rensade rent. helt. Sinai blev då eh, ett en del av Israel, liksom Hollandshöjden och Västbank. Israel blev då dubbelt så och Då frågar man sig lite grann hur kommer det här att Jag Det är ett dubbelspel från engelsmännen. Vad får deklarationen från 1917? Eh, lovade den judiska eh, enheten i världen ett har fått tillbaka sitt hämna. I och för sig hade Uganda diskuterats så lättligt men det blev dock det som det i Israel Samtidigt hade engelsmännen också lovat bort en hel del på de arabiska stammarna som fanns i Ottomanska riket på arabiska halvön. Ja, hela löstern då sa, Arabia har väl de flesta läst och hört och han är ju med mera. Han eh, lyckas ju storma och ta tillsammans med de arabiska ryttar här eh, Damaskus och eh, det var väl egentligen efter de här delningarna jag talade om enbart eh, Saudarabierna som lyckas skapa en egen eh, kungadöme eller vad det heter, sjejkdöme Eh, 70 var det så här då Pang och Bomtrig över Svenskanalen. Eh, man ägnade sig åt eh, eh, att bekämpa varandras ställningar helt Så byggde man balla på övriga för att hindra den andra och komma över. Eh, det här är en, ett fotot taget eh, 74 i. Det är utanför en by som heter fiska och det eh, jag fick det här det är en eh, israelisk eh, kaffedrickande position här som har kommit över. Vi, vi krigar inte den. Dagen. Och vi diskuterar vad vi det är samma foton på varandras eh, anheljer, hund, bil och eh, Eh, här eh, Som det framgår så är ju FN-memblemet i mössan där. Jag tillhörde då den bataljon som fick Orr gå, gå ner och säga Seasfire vill men Det var inte så lätt med de få medel vi hade till förfogande Men det här med att diskutera det, det är bra de har då en viss insiktig mänsklighetssektor insikt så vi kunde byta Troviatt, sådana här kameratränser. Ett som var bra att man har gått i svensk småskola och haft en sträng innan. Det var att jag kunde de här i Sverigeviska stammarna. Ruben Simon lever i judadagen, ja, och det var då så särskilt se uppgift. Det är jag <här> <här> inte! Här har vi. Eh, och eftersom jag kunde det, så måste jag kunna allting annat också. Alltså, då kommer vi på mycket bra karu. Eh, en gång kom en här inquisition, en officerare utan gravbeteckning från Israel med en kalashnikov. Eh, de var också svart eller vitt man kunde inte vara mitt emellan och det här, det var många långa diskussioner en del var man för Israel, eller så var man mot Israel. och jag var för Sverige så brukar inte riktigt acceptera eh, Innan det ser, ser ut så här till här kan man skämpa, det går man alla hela vägen runt. Eh, när jag var försökte få slut på eldgivningen vid något tillfälle, då var det en egyptisk kamerat som såg med och missade mig lite grann och sen det var här eh, för det kom rätt nära. så eh, Då går man i skydd och, eh, Troligtvis hade han en rökt tappel och sånt där och var skulle försvara riket. Riket Egypten Då trodde ju när jag var träffad då, då gick de upp med, med huggpiper, alltså paldaväntvapen och bekämpade den och den Och då låg de De trodde jag var träffad så de skickade ut på och grabbar och hämtade mig Ja, jag har blivit innehållad där och har jag inte kommit ut därifrån jag hade naturligtvis nog dragit stelförbindelser så jag de skulle ringa upp och säga att min sergeant skulle komma med bil och hettan under stora blå flaggan. Och då sköt de igen. Så det här resulterade då i en, en rapport till FN New York. Och det var en av mina gamla vänner som var som skrev den. Han har i alla fall berättat det för en hustru. Nu har jag hört hur jag gick det gick Även i den här positionen, nu är med fischad så får titta som det är där där fick jag äh, i saheliska artillerieänden äh, en av mina positioner äh, artillerieartillerie var 11,2 mm granatkasta och de var för kort och då hamnade liksom i, i här sträckade in den här jävlagen till Sveers. Jag hittar foton på det här. Eh, var ju telefonlinna. Då blev det lugrig saker. Eh, man fick mitt i vårt eh, lilla hus med hjärta på dörren var i 40 så det var inte så bra. Men, äh, men två manna, vill, äh, ja, de, de ville inte vara med dig. Och sen aldrig jag två man som låg på järnvägen mellan rällerna så var det gå över då. Och de ville också åka hem. Men, jag tog hem dem till vår kamp i Ismaria. Och äh, där var de med ett tyngt Mat, sova, prata med dockorna och allt det och sen ja, det, var, det, det var tre kvar där har kommit till, tillbaka Då vill de inte komma Utan då var bara att lyfta in den första bilen så Ett dygn i fronten och sen får de åka hem mm. Ett dygn i fronten Så, så Var det inte frågan om åka Utan då var man inne i eget Här har vi då en karta över det vi lagde i, Suezkanalen, Pintaväg, Pintaväg där Suez och Kortsarin. Då gick eh, andra egyptiska medlemmar här och eh, tredje här. Och här låg tredje gruppera. Det var 20 000 man. Ja. Och så kom Charon, inte helt omkänt, sikt här uppe hittar övergången här och tog den här flätten så 20 000 man var instängda och då är frågan hur det gick det, ja man måste vi säger att bra på föra föra rörlig tri. och det, det lyckas de bra här, här är det rätt att attackera berget men det var det losningen så försökte man då gräva sig framåt och det tyckte då varnade jag i ställen och sa att kommer de med? Utvärde då, då bör vi skjuta. Då hörde man på, på radion på svenska. För nu var hukarnet nu sätte vi upp och så rullade jag till en kompani upp. Och tio och halvorna förstörde de där af sinnockingarna och varit. Så där höll jag på tills vi fick uh, tillstånd där. Det jag har jag tagit senare det fotot Det här är Röda Havet Här ligger Suez Suezkanalen Greifitte Lake och här uppe Timsan Ni ser att det är ganska kajt landskap Nu hörde jag äh, ja, Det är också jag har med, men här finns en bron nu och en tunnel Över till Kina är. men det är inte så hälsosamt att vara i Kina är nu äh, Det är åtta stammar som jag tycker att de klarar sig bra själva Alltså den europeiska Staten var inte så stora möjligheter att hantera det där. det har ju märkts inte minst uppe i Gaza I somras så var ju rätt stora fridigheter mellan parterna Och det är väl inte det sista som är sagt när det gäller den här frågan vem som ska bo var i den här regionen Men 73 års, 74 års krig i Egypten, snöts i Camp david talet, 79 med en överenskommelse som har gjort att man inte har haft något problem med varandra, till och med har de förstått lite tunnare, Egypterna trots att de hade lite problem med, med den här eh, arabiska våren. Då ska vi se. Ja, några exempel på uppe till höger en rysk puffvärnspjälset eh, av SV-23-4 eh, skickade upp samrobot med missiler mot i eh, flyg och då är de tunga tvungna att dyka för att undkomma de där missilerna Så man in och de har för räckhoffren där och då ser det ut sådär, där. man går i backen så sådär kan det se ut när man har gått i backen. Det är inte helt eh, Ja, det här är på attackars sida Vapenverkan en annan håll. en stridsvang mina, tio kilos uppe till vänster äh, Den äh, var ju tur att, hoppsa äh, Det här med knappar Den här länroben, en engelsk konstruktion äh, gick på en alldeles, ja 300 meter ifrån det där fotot jag visade när vi satt och talade med I sig Han gick på en sån mina fast lite mindre format. Eh, vår bedömning var några kg eh, Det var tur att eh, den som satt på vänster sida han hade gått ut och tittat i kikaren Och sagt vänd eh, Och då vände chauffören Andersson bilen och Eftersom såg det ut så, men den är högerstyrd, en Så han klarar sig med spläckta trumhinnor Efter det av vi sandsäckar i botten på bilen Och här Ja, de här stora pantarslagen, Giddy och Bittla Han plockar bort den 200 här här Det här är en så kallad pilammunition underkalibrerad som han gått in Ja, tornet lättat Jag var tryckbaserad som Tiffan i och därför var man ju intresserad av resultatet Ja men, det var lite grann från kanalet Jag nämnde lite grann tidigare om Balkan 90-talets krig på Balkan var ju inte sådär roliga efter första världskriget kom Jugoslavien till och då. då var det Sen efter andra verktygen Under eh, En Sammanhållande faktor När, det här, när han dog så löstes det hela och alla togs som makten Och då blev det då lite olika olika eh, Saktioner som vi Frågredning var ju första som gjorde sig fria Jugoslavien Och eh, Kroatien som täcker sig hit nere. Framåt på Bosnien-Helsingovina är ju både kroater, bosniaker och serber som kommer till. De talar då att det är tre religioner. Ortodox, egen ochtodox kyrka, serbiska kyrka, eh, katolska, eh, kroaterna och eh, sen eh, i Bosniakien är med de muslimer Det var en överklass i den delen utav parken eh, Sedan Osmanerna kom dit eh, på 200-talet Och eh, Då var serferna, de var ute och påta i jorden runt städerna Det är klart det finns en motsättning där Så Sarajevo här det här är då eh, bataljonsområden för den FN-styrka som vi deltog i också och vi höll till där i Tosna. Där, eh, ja, jag åkte den här vägen ner över Mostar Sarajevo var inringat av på Särven och de sköt Man kunde komma dit om man skulle ta sig över där Jag hade redan nog börjat bli lite bekväm använde. Ja. på vägen upp ä, till Osla, storstad, som jag återkommer till för ska vi tittar på samhällets ä, redundans när det gäller utsatthet i både infrastruktur, letning etc. Ja, några ja. bilder från vägen upp. Det här är Mostar, här hade de den här mycket fina bron eh, från eh, medeltiden. Den eh, sköt de bort, den bor precis i sänkan här, lite längre bort. Eh, här uppe låg eh, kreatorna och till höger om den här vägen upp. Där ryckte de in, och så sköt de på basniakerna här nere i stad. Eh, jag har ju med ett och 5 6 eh, tungt därstående för ganska ganska fotboll man så säger. Och då ser man ut så där att det har fått att östen det kommer väl Och där är finska 10 bilar och med för att stå står emot lite grann. Eh, på vägen upp eh, så var vi nära krigszonen där och då sköts det också rätt rykte och då en torka. Det är så feminina Torke, fem vi har ju stora diskussioner om de som har varit i Afghanistan men här och jag av att det var ingen innehav om en diskussion efteråt var två gör en Petri och hon blev lite stressad där för hon frågade om jag hade blivit eh, känd beforor och lite utsatt för arteriantörut och lugna situationen lite grann. Så, då berättade jag då hur det var under borende kriget. Och, och eh, hon lyssnade alltäktigt. Det fortsatte jag med så Men en en en plats där. Då vi ju, skulle vänta för pakistanska panjarbilar skulle eskortera oss Då var det lite småhett så Löt med den här svenska välpliktningen på huvudet och, och, och laddade kultbrutan var det laddade Mantelrörelse och det var två haggar åt en spräng En, en forsvår Det är oroligt va Men jag ju dock civil men, och, på ja, en perspektivstudie i departementet eh, Vad gör jag nu då? Då häggde jag en bössa på eh, bakre dörren och frågade Kan jag ta den där om det heter till Och Då tittade den här ynglingen på Men kan och hantera en så? Ja, Det var ju mest det mest förmjukande här var det ju ja, Jag blev på något svaret där. Jag kände mig då lite ställd faktiskt Ja Ja vägarna där var inte så skojiga Här har de lagt en fältro en sprängd Tosla Jag visar bara ett tåg där för det tyckte jag var rödlig att det funkar Men varför funkar det då? Jo Hosniakerna där uppe i Tosla De hade ett kraftverk som försörjde hela eh, ja, Större delen av jordklaget Och de försörjde också Sarajevo med fel och då fanns det ju, trots att de krigar på varann, en överenskommelse att vi skjuter inte på kraftverket om vi får lite el Och det var en engelska organisation som såg till att de där Han var mycket förundrad att de var chef där att det kunde funka Men så var det var var med tvungen, elen var ju så fick vissa områden med en timme om dem där och en timme där Därför denna vet om det, kyrs, det är inte ljus. Men vad som hände med det då i Torsna Hur stor, Hur klarar sig samhället? Eh, jo Det är det, det märker jag eh, Soporna kunde ju inte hämtas. Men då gick man och sådana här Man hade stora ja, stora container de tog ut vid eh, vägarna Fyller de dem Och så eldar de idag? dem Här frågade då eh, borgmästaren och chefen för civilförsvaret där, eh, det gick eh, civilbefolkningen då för den här veckan på den här, andra veckan då, då hade serberna förvarnat fem minuter efter heltimme eh, släppa en granat i, eh, någonstans i stad jag kände en tv-intervju hade ett fönster ut där TV där, utfrågar där, publik och så när jag tittar ut, och bom, 200 meter bort en krivott det är ingen som rejer där utom jag förstås, det var första dagarna jag var där ja. och eh, du sa nog också att de här globalbefolkningen eh, då, några, några hundratusen eller fyra hundratusen och om du söker skydd då när det blir helt timme, gärna i fotgångar. För eh, det var lite stadigare Så jag önskar ju jag har lite material att förstärka fotgångar. över. det ja, livet måste ju gå vidare. träffa det var korset. Han eh, och Tällan mot Torid. Fråga då hur, hur, hur det här funkar. Besök, fångläger och sånt där. Ja det kunde de på kroatiska sidan från Banja Loka hur var det med kunskapen i folkrätten? Jo då, det var något okej okay på båda sidor Men det, det gällde ju människor Alltså motståndare var ju inte att räkna till den kategorin Det här Hjälper ju inte då om man utbildar FN-konventioner och tilläggsprotokoll etc Om man inte uppfattar det ska använda på andra sidan så är det mycket begränsat just nu när det gäller situationen i Mellanöstern Det eh, var en svensk bataljon där och f bataljon där. efter det finns ju vissa sådana här eh, punkter som inte kommer glömmas. och, och det ena är ju eh, etnisk rensning, begreppet eh, tillkom i Bokovar eh, där färberna eh, eh, gick åt fram i klaterna Då kan man fråga sig vad innebär det? Här var på Cypern så evakuerade jag en 280 000 människor med bohag från torksida till greksida eh, FN lägnade sig då bettningsrensning eh, Okej, okay, trycket fanns alltså på torgsida att de skulle ut Det här är ju sånt som man får diskutera i hat äh, Men ä, det är väl den stora ä, ska säga det som kommer gå till historien från det här kriget ä, i det rättsliga världen Nu har vi kommit in på det krig där Olle var med, eller hur? Allt det här är andra um, Nu uh, kommer jag att begränsa mig, precis som jag sa um, situationen på resanskåp um, Det här det var ett annat Någon som säger vad det är för något Tyska ja. kryssar som blir sänkt i Oslofjorden Just det, Mm. Vi står på dröfacksidan efter ja, dröfacksidan. det här är få en 9? Ja. Mm. 9 i stor dimension? Var det som sköt av honom ja, eller här eller har kanske måttet i min. Ja, och då går vi till tal. Och var gjorda i Tyskland? Bra Det var ju bra. Det var en bra rättvisa. Ja. Vi ska ju inte säga att hon Jag var 9 april 1970 på Oskarspojtfästning. Kommer ner katten Soli som då var chef. han hade då varit chef. Eller ingått i ett batteri under officerspamnatt på dröpa axilar på Och han berättar då hur det hade varit. Först hade du bruset kommit, och då fick hon Första till alla, då hade dom backat Och så var det natt så kom hon igen Och det var Soprenottas Och då dammade de på, för han hade bara en besättning till två kanoner Och mellan varven gick de ner i källan. Och vi stod där och snittade och och lyssnade till det här Men vi fick inte se den lilla gruppen tillgången då också Den torpedstationen som eh, låg norr om själva fästningen eh, den var fortfarande kommission och eh, 1970, ja, den var fortfarande i tjänst alltså. det var de som sagt att de ligger på 70 meter kyrk nu norr om, om de ska få en fästning och här gick ju då hela jag vill säga administrationen utav de skulle, åt dem som skulle hantera väget i Oslo och det gav ju också norrmännen ytterligare två månader förslått Eh, och det är oro med den där och upp och tittar slaget Forssund ju överhuvudtaget det är ju lite eh, grann eh, fascinerande att de överhuvudtaget har börjat mobilisera, det berodde på det norska regeln, inte visste chefnar på eh, bataljonen och brigader och så hade en journalist eh, frågat eh, den springande fyrsvarsministern på Östban station om det skulle bli mobilisering, ja det ska bli ett antal brigader över många år men där regeringen hade, hade en kåk efter han präster hade kommit över en sån. det var ju några bataljoner men det här blev en allmän då jag kallar mobilisering och uppe vid Forsfönbryg gick man i ställning och där fick då eh, att, om du se det var en major kommentar. en pappikar som stod på och pekade vad han hade sina mitrajöser, alltså kulsprutor och sen men tåget gick genom stridplåten <coughs> så att Stinsen på ett station talade om för tågföraren, tågföraren som meddelade att nu kommer tysken. då släppte de på vattnet i Forsen alltså och ty komma en gång till. Det var lite uppehållande strid då och, för, och vet, ni det hela det här med eh, kungen eh, Kortavistens i Sverige innan han käppades ut på ängen. Hur såg det ut i kungariket. då? Det här är generalen Olof Tonell han eh, var överbefälhavare. Eh, han bodde på ålderns höst och han bodde på Gotland Nation i Uppsala. Eh, med ett känt var till riksdagens eh, högtidliga öppnande med alla de dekorationer som man har när man öppnade riksdagen före 75 år. Eh, han var ju uppe i Sverige. Eh, uppe vid gränsen eh, eh, i norr hade vi ett antal förband eh, inkallade men ingenting där nere i sjön, det var tomt i skån utom generalen med sin stopp han åkte runt och visade också eh, överallt där han kunde han var en gammal hedersherre eh, man eh, höst en eh, Dicko Leander berätta om hur han hade grupperat med inledande åldersklass på K2 i Helsingborg för att ta emot tysken när de skulle komma över Sundet. Men det som kom med var färgan där det var delar av danska arbeten som ville fortsätta ha klass i Sverige Ungefär så såg det ut 9 april Det här spelade in rätt bra tycker jag av Jolo någonstans i Sverige. Någon som kommer ihåg den filmen eller serien. När eh, 9 april <skratt> inträffade så hade man tagit ner några bataljoner som skulle hemförlåts från Norrland. Och då stod de på kasärngården där och och den, ja lite rolig i varandra eh, Då kommer en, en sån här kuri springande där och eh, det skulle visa upp ett papper för eventchefen som istället för att avtacka det, så så sa han att det, det, det var bara att stanna kvar och komma på order. Sen var det rådegivning och han eh, ja, uppdelade kaptenen för att tappa minnet. Han hade svårt att lära sig en militära terminologi. Då visste jag mig till att skratta där jag satt med Jolo och som har diskuterat mm. Nordirland och då blev jag bestämt eh, man får inte skratta om konstnärerna mm. och det var bara att vi har ursäkt om det är ju så man och så kunde vi skriva ner de här ordepunkterna på ett papper och, där och det läser gå mot Värmland och norska gränsen och bataljonen det var lite grann Sverige att eh. tog 44. Normandi. Allting stämde. Kan ligger här nere. Vit eh. USA. Jag får här går igenom det här Skulle trötta er. Jag skulle till och med ha sommaren. Eh. Det som jag kommer att beröra lite grann Det är dels Sagmeli Gris här och Pegasus Bridge här eh, Flankerna skulle skyddas av eh, de andra och 101 eh, luftlandsatta här på olika ställningar eh, för att sedan eh, skjuta. de vägar som trupperna efter landingen skulle ta in mot landet det här blev lite svårare än vad man hade trott och Här är de här Pegasus Bridge Där, där i Lufland sattes John Howards Kompanium 180 man E-gliders, alltså man boxerade mot ja, då, motordrivet först och sen ett antal som hette Släppte och loss och sen fick de tusk gå ner Och så var det främsta här Nosen ramlade av 20 meter ifrån den plats som de skulle landa ska visa Jag var Här i i Glitsch, där var det en som hamnade i kyrktornet. Han hänger kvar där ännu som en docka. Han blev död för att de gjorde igång klockorna. Det var ganska knepigt att få ihop det hela. Och sen började landstingarna här i Utah Beach, Omaha Beach och sen har vi engelska sektorn och delar i fler I tiden så satte man in här en hel hamn för att få in förnödenheter och här, här var det mycket klättrande för de kom fel De amerikanska jägarna här, är en lust de skulle ha kommit hit som han drev åt sidan Man han sköt en del och eh, hur ser det ut då? Eh, och där. här är Sankt Meliglis kyrkan där hänger en parachutist nu eh, är någon som har det där som inte annat har en bra kallados i det landskapet kan man säga eh, det här är ju Pegasus Bridge och här laddade blajdet det var inte många som stök med just där det här är eh, ån på ungefär 600 meter parallellt så går en kanal. de två broarna i byn Fennoid eh, skulle hållas det är de här rätt stora så kallade andra asyl som är skjuten efter kriget Men kanonerna var grova men inte tillräckligt täckande och den stora bombardemanget som Royal Navy, Bush Navy och respektive få åt där kom Det blev ju ganska skräckligt John Havard sitter här, han som landade där och när de sitter i brödet han heter eh, Hans Friedrich Freiherr von Lok und Bitte kallad Hans. Hans, han kan, han är här, de låg här och så på varandra. Han hade varit på alla fronter under kriget och eh, Afrikakåren, först fronten. Uh, här i man i tom rusarna sen och blev de mest kända, startade, uh, uh, med känna startade berättande symfoniorkesten med tyska krigsfångare i Gessa. Uh, han var fem år i kvar i, i, i Ryssland. Det är med tiden kaffehandlare i. Um, han har dansat öppn inåt spelade på pianot och talade ett antal språk inklusive ryska Ja De här herrarna träffades och de träffades här hos Madame Gondré i det café som var den första franska markbiten som blev befriad under andra världskrig hävdade varje fall på familjen Gondré här har vi Madame, här är min Madame och här är John Howard eh, jag var Där nere och samtidigt och eh, han båda har varit hjälpliga i både seminarier och undervisning Jag har ledarskap med mera nere i Normandy De här lärarna hade ju varit med om en hel gång eh, John Howard eh, åkade ut för en bilolycka relativt till slutet och fick eh, vi civil, 20 eh, utrikesfotor eller någon liknande eh, ministerium. Det måste ha en civil servant eller existence som i något tillfälle. Och det kan jag tänka mig. Men damernas ledare eh, i alla avseenden. Eh, de här hade ju lite att överföra eh, kampgrupper. Eh, Bok formerade också. Han ja. har skrivit sina memorier i år 2006. Det är svärt. Det är också en annan memoar från Mars. De här har mycket det vi har att göra. Nu är vi framme vid världskon 41. Och det har ni redan tittat på en del. Det här är minnesstenen som ligger där De stupade finns på den och förredningen flottans män som håller den i skick och det är över varje tio år så är det också minneshögtid där här har vi Det är inte... Ja. Det här är ju inte det här är två eh, andra jagare Men eh, så såg de ut de som gick idag eh, Claes Ohm, Claes Ugna och Göteborg som går ytterst Och det var lärdes man 10,58 eh, Akra tog helt och, och. och sen eh, kan man ju läsa i, i krigsrätets handlingar då att 10 eh, och 10 som sjönk var sol. Det där efter månaden ute också. De låg i mitten på 20 i Och det är Det här, och, eh, inert, eh, det här eh, blev inte så bra. Eh, man kom aldrig till rätta med varför det hände. De har det 70 år hemlighetsstämpel på ett sådant här dokument det har inte släppt loss när jag har fått en förnyad hemlighetsstämpel det är ju bara förhållande till främmande mark eller när det gäller personer då kan man ju misstänka att det inte var det här flygplanet som tappade någonting från F2 att det inte var eh, misshantering utav eh, torpedvapnet där utan det var något annat det kommer i fall krigsrätten fram till så kan vi jämföra det med situationen i Krybo där smalde ju också järnväget det var engelsmän. Och jämför man då det med Churchills bestämda uppfattning att Luleå skulle bombas. Ehm, trafiken var ju viktig för tyskarna. Och, ehm, ja, det är kanske är där vi har det, ehm, vi får vänta ytterligare 70 år. Då. <laughs> Oavsett det så var det ju en stor förlust för att eh, handels Trafiken som gick upp ifrån Luleå ner till Holland, Tyskland med måste ju upprätthållas så, eh, av flera skäl, vi behövde kol ifrån Tyskland till exempel Det här eh, gick ju inte så lätt om ryssarna hade urbåtar i Östersjön Alltså hade man konvogering och eh, var mycket vi gränsa alltså ett antal jagare på vårt fartyg eh, Vi köpte ju fyra stycken lätt begagnade från Italien eh, året ena 1940 Det fanns inte så mycket på marknaden just då. Ja, så där såg det ut Det, det är ju jagar. bryggan här borta eh, när jag inte den då. börjar ja, man de här. När man går på vårkanter när det var möjligt. Och här ligger jag 4 200 man 19. Det var ett annat på början och vad är min kontakt i det här världet Jo, min ingift här äh, Tagesbror Gunnar äh, kom Han var permitett och på väg tillbaka Men det är som alldeles att gick en sån här äh, sårparm om du tar någon splitter Annars så vet jag ingen som var med utöver äh, Tagesbror som jag har träffat henne. Och då är vi på Mysinge 1943 I oktober Och äm, här har vi Mysingehåll Mörske Blanö Åre och Ute äh, Trafiken från och gick Inom här, För att äm, Då hade man störta skyddet Kus eh, kuss på utsidan och allt. Där. Men i södra Mursingen var så här eh, kolontidspunkt för komonierna eh, när de skulle gå ner till fälstebot med jagar Och eh, det var väl så då att morgon eh, här kom en båt och en båt låg här. Det är 28, släkta här nu. Jag har varit med i en större övning natt, dygnet innan. Man övade då mot en lastningskaka. Jag har inte tittat på papperna i detaljer, men troligtvis till så hon är där och då ut man ljus Och det är inte så bra. Då kommer den här, gamla ångbåten byggt 1905 om man kommer ihåg igen. Det är så kallat turretbåt Det här med stora turmar eller små knappar. Man ser här att det, det är en bull som går längs sidorna på skeppet så att däcket är smalare än skråvet Det är bra trimning när om man ska lasta malm Eller och det här är ett tidigare foto av henne under den långa letan, hon skruplades tror jag, 1960. Han byggde grejer som klarade sig rätt bra. Och vi tar Valdestyrman här och eh, var du chefen på den här f som efter 1942 då målade man vita stripes här för att jag det var i juni men cirkulärt gick ut för inkäst med ljuddrag Heltnaden skulle levereras till Saturnusbolaget för att sträckta bananer, banonjagare vi ja, kallade ja, Togs ut av befaret och blev <coughs> ett minfartyg och, och, Hon är ju du känner som långresefartyg i flottan. hon har ju varit eh, med här. tog det ja, det. var hon som låg utan lanterna Och det smalt. Och det var väl inte så bra. Jag har spökat i krigsarkivet och hetar under en helt annan flik. Några par bilder här, nu visar det att jag fick med. här. Eh, här är Söderhem här det är ju Syngholm här nere. Och det, det bolaget har eh, på två färgar. Här, här är lite olika, det är samma bild, lite större än nu. Ja. Och de här är ju takna på ort och ställen då, fram till den 31 oktober när hon tog sig in till Beckham men när det här smällde då på natten då, eh, så var min ungifte färdor taget. Han var motorskötare på Barkassen, Hedarekordplan som det hette. Jag har gör nu. Ångbåtarna tar ju några timmar och elda upp eh, som man får tryck, utan då skickar de små från borsgärdet för att bära så mycket som man kunde. Och Tage berättade att man fyllde 90 där låg det en sjöman som hade en fack där man rullade ihop hängkojen och, och sköt ner ett mycket populärt ställe för knipa knipargrästar Han hittade där en sovande sjöman som vägrade att törna till för att han hade och fick hämta dit ett befäl och så förordrade att nu eh, frivakten slut då var båten liggande på botten med vatten och eh, Följande delen till huvuddäck Man måste ha bra söpningar du gick med kollisionsskottet och kör främre innan det där som Estonia inte hade och in till finboda varv och öppnabben till bäckhåttockan och, och då rodde de här Sjömännen är ju från en snabben över med, med vitfärg och stegar Då skrev de till ett gd på Vildrö Vildröget stod det Höggröm på bogarna Var inte så populär Vildrö fick tillbaka sitt anklare som man fastnade in bland minerna där och de fick skära kättingen Och sen var det vägs att gå på Efter reparationerna som får check om, men får ner med lasten till råd till där. Kort. Det, det här med bortryckningar är inte något, något nytt. Nu är vi tillbaka till Ortsö som ligger där. Och eh, Stockholm. Åland och Lyland Ja. Ja, det här var ju några tycken som, som, som drog sig iväg över havet, först var det ryska intåget i Baltikum som ägde rund och ä, Totalt så kom 30 000 ä, från Baltikum över till Sverige Eh, 61 000 deporterades av ryssarna in i Gulag någonstans alltså, ifrån Essland. Eh, 7 000 Essland-Dänsland var ute i fallet. Undrats av som var ju tagna i tyska armén eller rötare. Det här det började ju på redan när ryssarna gick in och träffade plats man startade svensk regi här och en kommitté för hand om rågeborna här som var de första som blev lämna sina öar den fick fortsätta folk satt i skogen för att undvika det här men jag blev till någons armé den, sen kom tyskarna åt och och satte så här, då vill vi också ha folk till sitt försvag Det är nästa en som gick över. Hur åkte man då? Ja det, Dels rodde man och seglade över och Här finns det exempel på vår, eh, Mödrar till, till familjer då som, som har <hör> själva med barnen paddat över jag har utgivits en sån här bok, det är flyktingberättelser, 111 stycken från de här paddlande över Ustresjö. Den är i olika former, då enbart de ätla svenska båtarna. Den minsta var 4,5 meter och det är inte så stor om man är fem gubbar i. Det snabbaste Sommarås var 16-tema i Blankvappen här på Rofodik. De flesta gick den vägen, men en hel del hamnar här. Och, eh, där känner ni att Det skulle ju vara neutralt här knutet. Eh, I Larikland kom vi hit. Det här restes för tio år sedan, om jag kommer ihåg rätt. Ute på dagar nedanför för Ehm som minnen från hur man kom hit Men det har varit många sätt också, Där var ju oftast sent skete när man inte kom med de organiserade transporterna Det fanns en SS-Sturmführer eller lägsta officersgraden i den föreningen Han stod direkt under himlens befäl och var doktor i nordiska språk, han hette Lindhardt Han lyckades troligtvis också för lite personlig vinning ordna eh, som det hette sjukresor här ordringar och sjuka skulle transporteras ha över Svenska kungens eh, vita skett dök upp det var Odin, Svea-bolaget och plockade över främst de kategorierna men utav de här eh, 7 000 Estlands svenska så blev förutligt för att många Estlands svenska fick komma med. Ilon Lovikland var det en sån person. Hennes son eh, var ju kyrk på Hedekord också för där. Ja, det. Men eh, det, det är ungefär 3 000 personer som kom på den vägen. Eh, det här är svibig på borgkör, södra delen. Där. Den här skutan har min farfar byggt Den heter Ros, han var skeppare där också Nu ska man inte tro att de seglar över i den där utan de, de här var på väg från Nordsö och in till Hapsa Och där gick man över en större 3 och sen gick den, jag vet inte hur många till. Lidingö. men då? båtar var olika typer, 15 stycken i den där är rätt mycket innan de rövdade in på svenska kuster. En del gick också till Pårö och Gotten. Stärka flottan plockade upp en hel del, jag träffade för bara, bara var sedan några år sedan, en veckor sedan där det var fem år hon blev räddad av då han kom då kaptenen Terminius och hans jobbade i Gävle uppe vid Bokskäret och det blev en svår start han fick backa upp och det var en gubbe som omkom 50 stycken i en liten och då finns det ett foto, och då var där sådär det ungefär någon sjöman som fick ta gärna och titta upp henne på läk. hon hade ju ingen med av det där Eh, däremot jagar var eh, på nära grundvatten eh, och hela nationen eh, Det är så att eh, farkoschefen på eh, sitt namn i braggkannan som finns i flotta. Många är har man satt land på, i land i Miljöskärn också som har hittat ut. Många gånger så plockar man upp. Människorna, ibland till och med båtmotorerna Det var Säffle och liknande som hade skickats dit under tysktiden för att de skulle kunna försörja sig och fiska när det inte fanns rysarna hade ju tagit båtarna Jaha Det här monumentet restes den 20 september i år i Uh, en liten skeppssättning kan vi säga, stenar från de olika öarna den där stenen kommer från Rudnö vet jag jag vet inte, den här är från ort, Ja. och i Tallinn där planterar man en ek, på den plats svenska skolan hade stått uh, rusarna bombade den, kyrkan beväg klara så den är fortfarande. aktivitet här. Vad mening precis att de skulle delta av när man var då? Minister och verkbyskappare, alla fin folk på här, musikkorg och vara mycket hög till. Vi har havsade. Det var självtagen på den tiden. Och där finns ett museum. Hejbolags museum, den kan jag rekommendera den. Om aldrig. Ja för de här kulturella intressen. Nu ska vi se. Vad är något mer jag skulle säga om detta? Ja. Då tänkte jag väl avsluta lite grann med att hoppa över något. Ja, varför föregående bete. Varför tog man det här datumet? Jo eh, den sista båten som gick över var, det var den 20 september 1944 då hade de makhetsgudstjänst i Sankt i kyrkan i, i Tallinn då gick 70 de sista 70 svenskarna ombord och seglade över till Sverige För då stod det sen eh, stadsporten därför den dag Nu ska vi köra när jag tycker på detta. Jag har 12 minuter och blir det är kort Det här är URBOT Jackson Jag har QF på Berga och upp i två var det stora pådraget jag bombade lite överallt Ni kommer säkert ihåg alla detaljerna jag hade fått in då samma dag, det kom en Kustjägarkompanin springande genom grenarna. det kom eh, batteri från Norrtälje för Det var farfar där och snurra på eh, Det var eh, Militärpolis eh, Jag vet inte vad det var är, det det Man fick organisera på bergen Samtidigt hade jag in eh, ett kompani och lite andra förbär. Det var 180 man med en Det var kadetter som skulle utbilda. Man vi 700 journalister som skulle då hålla rätt på det här och vad som hände. Jag gjorde ordning kaserna vid Ega Västra för att hysa ja, turister utan pass då. Och nere vid min DMC, där det där medicinska centralen, där skulle väl de som inte behövde pass längre eh, förläggas. Eh, det här var ju svårt att, hur hanterar man turisterna? Journalisterna, de fick eh, gå ner på T5-bryggan där och titta på när, när det åker runt sådana här svettar i luften. Framtid eh, så där det skulle ju göra sitt. De gick efter schemat som var lagt före kriget och När det stod ett sånt här gäng av schema runt hörnet här, Då kom det fyra valbåtar roende och Då hade de någon som här riktigt tänkare stått och berättat om Hur förnämndet svensk grupp och kraftvermåga var Och så pekade alla de där, valbåtarna som kom Det, det var lite tablå om man skulle säga Men Så här ser det ut Enda gången jag tyckte det var riktigt nära det var Häsringen när jag fick upp KOK och allt här Men det här har trots tre kommissioner och fem utredningar och kan bli över som tankar Det är inte det är inte lätt till bevis alla det har varit något Fick in 89, 450 eh, rapporter till, till basen här som skulle analysera. Så här jag ni så här långt Ja Det är bra fråga Just det och, och, Det här lilla exposen av aktivitet I kriget och har ni någon Nån tanke? Tycker du att krigen har lett någon vart? De har varit den här av i inlandet Ja Eh, ja. Depor, eh, det som hände var 40 år sedan exakt, när vi har någonting på högtiden när vi startade, det ledde ju fram till kan 190-talet och eh, där återlämnade av Kina, jag var själv med 80-81 när lämnas det här lämnades tillbaka till varje stycken witsch. Och eh, så det har ju funkat. Eh, när det gäller Jugoslavien. Nej, Det gick inte FN-klar utav Men då fick man skicka in NATO Då funkade det Då rullade de in med tunga artilleri Och eh, enda gången i flygkrig utan marktrupp har funkat Det var ju också på marken när, när allierade bombade på, på Serbien eh, Utan att eh, skicka in marktrupp där Kosovo kunde då, frigöra eh, Ja, Cypern där var det 62 år Makario och så det har inte hänt någonting än Ja lite grann, nu kan man åka över gränsen och sånt där Men Det får nog ta en generation till innan de här kraven på att återfå märk och sånt där kan, kan genomföras Ja Så kan man gå vidare Gällsligen är det då Gällsligen bara krig som följde i kriget på jag tänkte bara avbjuda med hur man kan se på det. Det på USS Constellation och jag, och jag jobbar ihop i Mellanöstern. Det är han som är till höger bäst att säga. Jag har varit chef på går här galfartyget, det är 4 000 man runt här. Lite flygplan. Han erbjörde nog flyga tyvärr lite senare då för jag tagit landplanen med man går in Tikka. Eh, han eh, hade ju en uppgift från partychef där det var givetvis att talade till US eh, Naval Area eh, Association. Det vill säga där finns ju mycket sådana organisationer som stöttar då besättningar ja, det, det, det är stora besättningar Vi satt ju där och talade och ringde telefon och ville de skicka ombord till 200 frontimme till utveckla begreppet Kan man ta det? Tyckte jag. hade vi en diskussion om kvinnan i försvaret Sen hade vi kvinnor också ge oss 200 direkt från The Bootcamp det ja. Han, bara han fick med att tillräckligt många officerare, så sa att han inte hade större besättning när han kom hem från expeditionen. gick ut. Men det här, då för den här uppgiften för föreningen var uppe i Palm Springs, det är en för massa skådespelare och annat löst folk. Och då skulle han tala om världsfreden och det gjorde han ju på ett mycket underhållande sätt eh, och det sätter mycket folk runt och eh, står och runda bord överallt, Mr Kongers och Mr Kongers mandaget och, och andra hållet så är det rätt högt av. och det eh, han kom fram till att bärfreden kräver ytterligare ett haggarfartyg och det, eh, det kan jag förstå att han tycker men eh, sen var jag inte likhållande och säga någonting och den Swedish Captain, han skulle ju upp och tala också om världsskevet då kunde inte jag säga kanske att vi skulle behöva amerikanska hangarfartyg till och jag fick vi tala om FN de här bilaterala samverkan och sånt här och stöd varandra och, och liknande och här har vi lite grann utav eh, tankar kanske USA och, i USA att eh, man har ju varit världspolis nu sen andra världskriget att det krävs våra resurser för att hantera det vi gick tillbaka lite grann i anslutning och av Irak och Afghanistan men eh, den rollen finns ju kvar i krigens spår så måste världspolisen ut sen får vi se regna av sånt här man är aldrig ensam spelare på plats. Jag hoppas att reflektioner innan vi drar sträck. Då tackar jag för mig. Jaha. Det har varit ett, ett intressant perspektiv både när det gäller Sverige, Norden Halva Jordkloten faktiskt också. Och vad som hände efter, och konsekvenserna, hur rena gick han i hand. Eh, det var ett par saker här som jag tyckte var, var, jag tyckte var väldigt, väldigt spännande. Det var att du, du härstammar från Ormsö. Jag är ute i 50 procent. Eh, då kände du Maria Myrman. Ja kände. Hon är begraven sedan flera år. Ja, vi träffade henne 1992. Då fick kryssarklubben som första gäng en chans att segla in till Hapsa då. Och bland annat så var vi då på Ormsö och det var en otroligt gripande föreställning där för att vi kom ihop med ett annat gäng som de flesta var barn då som bodde på Gotland och det var otroligt gripande och hon var ju härlig Maria Myrman och hon spelade och berättade och det och det var så gripande så jag, så jag la ner kameran faktiskt eller filmkameran, jag klarade inte av att se, se vilken enorm rörelse det var när de var där. Och det var ju 92, då var ju då det vände kan man säga. Ja, det det fria, men det stämmer. Ja, sen en liten eh, parentes. Det, eh, vi har ju haft en färja som har gått mellan Söderby och eh, Moskva. Den där färjan, den var med under eh, andra världskriget, under eh, överfarten. Från England till Frankrike. Ja. Och den var min fartyg då. Sen hade den en liten historia i Norge innan den då kom till Sverige här. Och blev då en sån här färja men <gör> över Horsfjärden. Och det var ju spännande, och, men den hade ju ett mycket tragiskt slut därför den omvandlades till ett vikingaskepp och Brano framför Gustav III staty. Ja, det är sånt som händer. Ja, nej men jag tycker det var väldigt intressant att vi fick en sån här stor spännvidd överallt. Ja, tack Tack.